Poezis Bine cuvintează sufletea mea predomnul, Bine ești cuvântat, Doamne. Bine cuvintează sufletea mea predomul și toate cele din lăuntru. De Andronescu. Din tot ce-am fost. Din tot ce-am fost, am mai rămas un dor, un dor firal, dar care încă suie, piezișă și cotită cărăruie, pe care aci mă ur, aci cobor. Din tot ce am fost, am mai rămas un vis, un vis beteag, dar care încearcă încă să surpe pe azur un lume ca pe o stâncă și să culeagă un fruct din paradis. Din tot ce am fost, am mai rămas un gând pe care îl dea până alt creier, parcă, un gând, Flăpând, dar care mai încearcă și acum Să-i dea nimicului de fund Un dor, un vis, un gând Toate betegi Trei frunze încă versi Pe ramuri ciunge Dar știu eu, Doamne Poate... Că ajunge să dea viață iar păduri întregi. Îndurați și milostivi este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până la sfârșit se va iuți. Vasile Voiculescu, Sufletul. Sunt porumbelul călător al lumii, Zvârlit de însăși voia mâinii tale, Din arca vieții pe tărâmul humii. Mă uit și numai ape văd în cale. de atunci fâlfui fără de încetare, Potopul încă nu și-a tras zăporul și n-a crescut măslinul sfânt pe care să-mi odihnesc măcar o clipă zborul. Pe ape moarte rătăcesc ca orbul, e mai adânc pe piscuri și mănec. Din hoit în hoit alerg La fel cu corbul N-am unde sta Să plec Sunt porumbelul tău Ursit de soartă Să nu-și mai uite cuibul Niciodată Ascuns Instinctul nesimțit îl poartă, că de târziu la cuib, Prin lumea toată. Bat vânturi mari pe sus, Dar vânturi line, Iubirea bântuie ca la început. Din trist surghiun, Din lume de hoituri pline, Îngăduie. Să mă întorc la tine și fără de ramura ce mi-ai cerut. Îngăduiem mi Și atunci tot mai spornic, văslin prin nor pe nor și peste nori? Mă înalța la tine, Doamne, dornic cum se întorc la cuibul lor statornic? Hulubii lumii, pururi, călători. Vasile Voiculescu, luminatorul. Ce se Am fost ca nerodul din poveste, ce căra soarele cu oborocul în casa fără uși, fără ferestre, și-și blestema întunericul și nenorocul. Ieșeam cu ciubărele minții goale afară în lumină și pară,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 Adevărate. El a luat în mâini securea durerii și a izbitnă praznic, fără milă pereții. Au curs cărămis și moloz puzderii, s-a zguduit din temelii clădirea vieții, au curs lacrimi multe și suspine, dar prin spărtura făcută în mine ca printr-un ochi de geam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 de acolo vrejul tău pornește, dar alte năzuinți îl cheamă. Tu suflet plutitor prin lume. În nazuința spre lumină, te smulge trupului din hume, și rupete din rădăcină. Apoi, nufărul ce în față s-a ridicat alb din vâltoare, străbate tot mai sus în viață, din adâncimi, portând o floare. Bine, cuvintează sufletele al meu pe domnul ești cuvântat, Doamne. Lectura Lidia Popița-Stoicescu Binecuvintează suflete al meu pe și toate cele din